o kakvoj inicijativi se radi kada je u pitanju ovaj novi ders smo pokrenuli. Naime, velik gruji braći zamolio nas je u toku mjeseca Ramazana, kada smo imali pred iftarske besjede, da se takvo nešto nastavi i nakon mjeseca Ramazana. Pa eto, od Ramazana ima mjesec po kako je Ramazan završio. Shodno nekim našim obavezama odlučili smo da nastavimo jednom sedmično da se družimo Komentarišu u knjigu Rijadu Salihin od imama Ibn Nevviya rahmetullahi alihi. Vjerujem da veliki broj braće i sestara pratio je naša predavanja koja smo imali u džamii Kralja Fahda Komentar Rijadu Salihina od imama Nevviya rahmetullahi alejhi i došli smo i došli smo do 12. poglavlja, došli smo do 12. poglavlja. Tako da a mi ćemo nastaviti, mi ćemo nastaviti samo uh, ondje gdje smo stali u ajde kažemo dersovima koji smo imali uh, u Jami Krala Fahda na samom početku vjerujem da velik broj braći zna o kakvoj se knjizi radi Riyadu Salihin je hadiska zbirka čiji autor ili sakupljač je Imam An-Nawawi rahmetullahi alayhi Allah wa podario je ovoj knjizi veliki, veliki blagoslov, veliki beričet. To je jedna od najištampanijih knjiga u islamskom svijetu nakon Kur'ana. Znači, po nekim učinjacima, to je najištampanija knjiga. Knjiga je napisana jednim lijepim, jednostavnim stilom. Imam enneviju i rahmetullahi alihi, trudio je se da u ovoj izbirci spomeni samovjerodostojne hadise. E, raspored knjige izraz, izrazito lijep, izuzetno lijep. Knjiga je jednostavno, ajde da kažemo, jedan sažetak Buharine i muslimove zbirke tako da svako ko može da priušti sebi, da ima ovu knjigu u kući, da je zajedno sa svojom porodicom, sa suprugom, sa i čitava, da prati komentare nekih dajja, profesora koji komentaršuju u knjigu, svakako je lijepo i potrebno. Moje neko, moje neko da ga nazovemo, mišljenje da je ovo jedna od najboljih knjiga koje su prevedene na bosanskom jeziku nakon rata. Tako da znači ova knjiga može se dati, može se pokloniti svakoj osobi bez obzira koda bude znači, od najučenijih osoba do najjednostavnijih osoba. Svakome ovu knjigu možemo poklonuti i svako će nešto naći korisno u ovoj knjizi. To je nešto kratko rezimirano u uvodnoj riječi Znači, ovaj ders će ostati, ako Bog da, u ovom terminu u 19 časova. Iz razloga jednostavnog mi smo volili da bude ovaj ders nakon Akšam namaza, ali pošto Ših Harmin Sulić, Allah nam ga sačuvao, ima predavanje u Fahdvoj džami od Akšama do Jacije. Mi smo odlučili da ovo naše predavanje bude u 7 sati, a ako Bog da, kada nastupi zimski period, onda ćemo mi to predavanje prebaciti naše na period nakonjacije. Tako da ne bude, hajde kažemo, duplanje aktivnosti. Ona braća koja žele da prate i Dersove Šeha Harmina koji su sigurno korisni, mogu da, ako Bog da, prate i njegova predavanja. Tako da, mi ćemo, ako Bog da, ostati u ovom terminu, srijeda, 19 sati. Jedan period nakon toga ćete biti obavješteni kada dođe do nekih promjena. Znam samo koliko smo vremena. Da ćemo 12. poglavlje kod Imaama Nevevija u knjizi Riyadu Salihine, jeste potsticaj na intenzivno činjenje dobrih dijela pri kraju života. Ovo je jedno interesantno lijepo poglavlje, Imam Nevevih rahmetullahi alihi, znači baš je spomenuo jedno bitno poglavlje, a to je da bi čovjek vjernik musliman trebao da pred kraj svoga života intenzivira činjenje dobrih dijela. Jer, braćo moja draga, vidjet u zadnjem hadisu u ovom poglavlju koji imam Nevej Rahmetullah i ali spomenuo, jeste hadis da Allah uposlanik Alihi sr. kaže, ljudi će biti proživljeni onako kako su usmrćeni. Dijela se u islamu vrednuju po završnicama. Nažalost, moramo prihvatiti činjenicu koja je Evidentna u našem narodu, a to je da veli groj ljudi baš u tim poznim godinama posustaju u činjenju dobrih dijela. Nerijetko nam se dešava da ljudi u zadnjim danima neklanjaju da ljudi baš u tim zadnjim momentima svoga života, kada bi trebali biti najjači, kada bi najviše trebali da ibaditi, najviše zike, najviše dovi, najviše očekuju milost svoga gospodara, ljudi zaboravi na Allaha Đelešanu. Naročno u današnje vrijeme ljudi kada boravi u bolnicama, ne znaju propise kako i na koji način da klanjaju, kako da abdesti, da li da uzimaju teljemu ako se ne mogu krenuti prema kibli, ako su na krevetu i tako dalje. Tako da, ovo je jedno veoma, veoma lijepo poglavljeno o kojem bi svi mi trebali da razmišljamo da čovjek vjernik bi trebao pred kraj svoga života. Vidjet ćemo kada je pretpostavka da nastupa kraj našeg života. Svakako mi ne znamo kada će čovjek umrijeti. Svako od nas može sutra ili danas umrijeti. Ali vidjet da postoji neka granica u sunnetu Božijeg poslanika. Pa vraćamo se ovom poglavlju, jedno veoma lijepo poglavlje u kojem imam enevevi rahmetullahi aleihi, Spomenuo je neke argumente koji ukazuju na to da je sunnet i da je lijepo i pohvalno da čovjek u zadnjim danima, zadnjim godinama, zadnjim mjesecima svoga života intenzivira i badete više dovi, više zikri i tako dalje. Prvi hadis koji je spomenuo imam nevi jeste hadijskoj biljžima Buharija da je Allah selam kazao nikakvog opravdanja kod Allaha neće imati čovjek kojim je Allah odredio smrtni čas pa je doživio 60 godina. Pojent ovog hadisa jeste da Allahu poslanik alaihi sr.a. kaže nikakvo opravdanje neće imati čovjek kod Allaha koji je doživio 60 godina i nije se pokajao. Znači, insana ko doživi 60 godina, on bi nakon 60. godine trebao svakim danom da očekuje smrt. Zato što u drugim vjerodostnim hadisima Allahu poslanik alaihi sr.a. kazao je životna dub moga umetaj od 60 do 70 godina. Pa znači insan koji prijeđe 60 godina neće moći kazati nasudnjem danu gospodaru, gospodaru da si me još poživio, ja bi možda došao pameti i ja bi došao teubi. Možda insan koji umrije u 20. ili 30. pa i 40. godini možda je otišao pod navodnim znacima mlad, možda nije bio spreman, ali insan koji umrije u 60. godini života neće imati kod Allaha wa nikakvo opravdanje jer ga je Allah Jošanu, poživio dovoljno da je sazriju, da je postao znači, svjestan činjenci da je već krenuo u te neke pozne godine. Pa nas ovaj hadis znači, podučava. Iz njega ćemo naučiti da bi čovjek znači, u tim nekim poznim godinama nakon 60. godina trebao da se dodatno priprema za susret sa svojim gospodarom Allahom. Svekako braće i sestre, i sestre koji mogu nabaviti ovu knjigu, znači koju smo mi više puta reklamirali i o njoj smo govorili, ja ću govoriti u prilici u kojim hadisu se radi prilikom komentarisanjem kako bi ljudi i znači koji prati mogli znati gdje se nalazimo. Ovo hadis koji smo komentarisali 112. hadis u knjizi Riyadu salihin, u kojem znači smo spomenuli da Allahu besani kali se salatu selam kazao da kod Allaha Neće insan imati nikakve opravdanje kojeg je Allah poživio 60 godina, znači a on se nije pokajao u, u tom periodu. Nakon toga imam nebevi Rahmetullahi aleyhi spomenuje nekoliko hadisa i razno razni predaje u kojima se spominje da je Allahu poslanik aleyhi salatu selam pred kraj svoga života kada mu je objavljena sura An-Nasr Izađa ja An-Nasrullahi wal-Fetih kada dođe Allahova pomoć i pobjeda da je to smatrao nekim posebnim znakom I tada je Allahu poslanik alaih salatu wasalam povećao svoje ibadete. Pa ga je išao radi Allahu ta'ala na više hadisa upitala Allahu poslaniće vidim da u ovim danima više zikriš, više veličaš Allaha, više se kaješ. Šta je razlog tome? Pa je ojkazao Allahu poslanik alaih salatu wasalam u više različiti predaju, u više različiti hadisa. Aisha, eh, moj gospodar, mi je naredio da kada vidim jedan znak u mome umetu, da povećam ibade, da povećam i stighfar, da povećam, da povećam eh, teubu, kaže, a taj znak je idha dja'e nasrullahi wulfat, kada dođe Allahova pomoć i pobjeda. Objavljivanje ove suri svakako kao što je došlo od Ibnu Abbasu vjerodostojni predaji, koji je citirao ovdje imam en neveju rahmetullahi aleyhi. Citirao je predaju Ibn Abbasu koji je izbiližio imam Bukhari. Da jedne prilike, Omar radijalahu ta'alanu sjedio sa učesnicima Bedrasa, sa, sa ashabima uglednim, starima sadma pa je dovodio Ibnu Abbasa koji je bio tada dječak u ta sjela. Pa su oni prigovorili jedne prilike Omeru, kažu, Omer, e, mi imamo isto tako djecu u godinama Ibnu Abbasa. Zašto njega dovodiš u ova ozbiljna naučna sjela? Pa kaže Ibnu Abbas jedne prilike, Pozvao me je Omer na jedno sjelo i kaže znao sam da me je pozvao samo da me ispita da ljudima pokaže koliko je moje znanje. A Ibn Abbas je poznato, Amidžić Božije poslanika, za njega je Allah poslanik više puta uputio dovu da ga Allah Đerašanu poduči tumačenju Kur'ana, da ga učini blagoslovljenim itd. Pa je Omar radijallahu tarjanu postavio pitanje ljudima koji su bili prisutni, to su se bili stari, iskusni ashabi, pitao ih je šta znate o suri idrađa en nasrullahi velfetv kada dođe Allahova pomoć i pobjeda. Pa su oni spomenuli nešto što su mislili i što su znali o toj suri Pa je upitao ona radijallahu ta'lanu Ibn Abbas-a, šta ti znaš, Ibn Abbas, ovoj suri? Pa je kazao, ona je nagovještenje smrti Božih poslanika. Jer kada dođe Allahova pomoć, kada dođe pobjeda, osvojena je Meka, misija Božih poslanika, alaih salatu selam djelimično misija njegova koju treba da uradi, je završena. Nakon završetka, znači misije, nakon što se osvoji Meka, ne ima više ništa osim odlazak sa Dunjaluka. Pa Ibnu Abbas znači shvatio iz ove surije da je ona nagovještaj smrti Božijeg poslanika pa je Omar radijallahu talanu a sahabima rekao ja ne znam ništa osim ovo što je kazao Ibnu Abbas. Pa znači Božijeg poslanika iako je njegov život bio prepun ibadeta, prepun zikra, prepun noćnog namaza, njegov život kompletan je bio Kur'an, njegov život je bio znači pun islama, pun ibadeta, opet pred svog života, kada mu je objavljena ova sura iz koje on shvatio da je to nagovještaj njegove smrti, on je znači povećao intenzivno, povećao zikr spominjanja Allah, veličanja Allah i stvihfar, što bi svima nama svakako trebala da bude korist i da kažemo da imi tako isto činimo. 116. hadis. Allahus subhanakali selatu wassalam kaje yub'ath 'abdin ma mata alehi. svaki čovjek će biti proživljen u stanju kojem je umro Ovo je hadis koji smo na početku citirali jedan veoma bitan hadis koji govori o ljudskim završnicama Ljudske završnice se mogu podijeliti u dvije kategorije imamo loše završnice i dobre završnice Loša završnica je svaka završnica u koju čovjek ode sa dunyalu ka čineći nešto što je Allah džellalhu zabranio A lijepa završnica jeste završnica da čovjek umri, da preseli radići nešto u toku dijela s kojim je zadovoljan uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala ili u danu u kojem je uradio neko veliko dijelo. Pa čovjek koji preseli, znači, a tog dana je obavio sve namaze. Čovjek koji preseli u danu u kojem posti. Čovjek koji preseli na hađu. Čovjek koji preseli na Allahovom putu. I tako dalje, znači, boreći se na Allahovom putu, sve su to lijepi pokazatelji da je insan otišao sa dunjaluka Hajde da kažemo, a da je Allah dželšanu sa njim zadovoljan. Jer Allah poslani kaže, Innemel amalu bil hawa tim, doista se dijela vredljuju po završnicama. S druge strane imamo loš završetak, Da čovjek završi, a ne da je Bože čini određen grijeh. Pa čovjek ako pre, preseli u danu u kojem nije postio, ako preseli u danu u kojem je konzumirao alkohol u, u, i tako dalje, to su već pokazatelji loše završnici. Pa insan ljernik, pošto ne zna kada će preseliti, trebao bi maksimalno da se trudi da sebi obezbijedi lijepu završnicu. Svakako, mnogo je faktura, ja sam o tome držao kompletno predavanje. Prošle sedmice smo imali kompletno predavanje u Zenci na tu temu, vrste završnica i šta su to faktori koji dijeluju da čovjek lijepo završi i da loše završi. Pa se insan treba to, truditi maksimalno da bude u pokornosti Allahu Đelešanu, da se svakodnevno druži sa Kur'anom, da ima lijepo društvo. Lijepo društvo ostavlja velikog traga na insana. a ko insan ima loše društvo, velika je mogućnost da sa tim lošim društvom završi e, na loš način. Nakon toga 13. poglavlje e, u knjizi Riyadu Salihin, poglavlje, mnoštvo načina činjenja dobra. Ova naša, braćo moja draga i ciljne sestre, vjera je savršena, lijepa, potpuna. Ostavila je ljudima mogućnosti kao što se ljudi razlikuju psihički, fizički, geografski i u raznoraznim metodama se ljudi razlikuju. Isto tako Allah je ljudima dao mogućnost da se Allahu približavaju, da traže Allahu zadovoljstvo na različite načine. Pa je to jedan pokazatelj savršenstva Islama da možemo Allahovo zadovoljstvo pridobiti i zadobiti na razno nazne načine. Ljudi se razlikuju. Neko voli ibadeti Dinavići, neko voli ibadeti pod Anu, neko voli ibadete koji se vezuju za Allaha, Đelšanu, neko voli nešto drugo itd. Pa je ovo poglavlje jedno lijepo poglavlje u kojem imam neviju, rahmetullah, je li jedno poduži poglavlje i ne znam da li ćemo uspjeti sve hadise večeras i pročitati i kratko komentarisati, pokušao je da navede raznorazne hadise koje ukazuju na raznorazne razne prilike i mogućnosti da čovjek uradi dobro djelo. Pa ćemo ako Bog da kratko prokomentarisati te hadise. Imam neviju je počeo ovo poglavlje sa riječima uzvišenog Allahu, oma tafe'alu min hajrim fe inna Allahe bihi alim ono što vi od dobra uradite. Riječ ovdje je, dobro je občenito karaktera. Sve što vi od dobra uradite, Allah to zna i Allah to vidi. Citirao je također kuranski ajtva. Ko uradi trun dobra, Allah će rašanu to vidi i Allah će rašanu to zna. Pa insan znači treba bi na dunjaluku da bude poput pčeli, da bude poput mrava, da ne pocijenjuje nikako dobro dijelo. İnsan ne zna zbog čega će biti spašen i šta može biti razlogom njegovog spasenja na Dunjaluku, a nakon toga i nahert. Vidjet ćemo u hadismima Božih poslanika dosta, dosta hadisa je izrečeno da se potencira na to da ne pocijenjuju se sitna i malehna dijela. Pa ćemo vidjeti da je Allah Đelešanu nekada znao ljudima oprostiti zbog bezazlenog dijela. U našim očima je to bezazleno dijelo da insan skloni granu s puta u to vrijeme grana na putu smeta ljudima, čovjek uzme trn ili granu s puta pa mu Allah zbog toga oprosti grijehe. Pogledajte koliko je vjera savršena, koliko je lijepa, koliko je plemenita i vidjet da u većini slučajeva ta dijela su vezana za nas i naš odnos prema drugim ljudima. U sitnim dijelima, malehnim dijelima mi možemo zaslužiti zadovoljstvo, milost i oprost naših gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa prvi hadis, 117. hadis, e, Abu radi Allahu ta'ala no pitao sam božji poslanika li sallatu ve salam koji su to djela najbolja pa kaže Allah poslanik li sallatu ve salam najbolje djelo je verovanje u Allaha subhanahu i borba na Allahovom putu pa je pitao koji su robovi najbolji pa je kazao Allah poslanik li sallatu ve oni koji su najvrjedniji i najbolji kod njihovih vlasnika <coughs> pa kaže Abu Zer nakon toga Šta Allahu poslaniče ako ja ništa ne uradim od toga, kaže Allahu poslanik alaihi salatu Selam pomozi drugima u njihovom poslu i onome koje ne vješt pomozi njemu u njegovom poslu. Kaže Ebu Zerpa, sam opet upitao Allahu poslaniče, ako ju to mi poslustam, šta da činim, pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu Selam, čuvaj se toga da nekom i kako zlo ne učiniš pa će ti se i to računati kao sadaka. Nakon što mu je pojasnio Allahu poslanik alaihi salatu Selam, da je najbolje dijelo vjerovanju Allaha. Insan, mi smo to tome mnogo puta govorili, dosta puta nismo svjesni veličine Allahove blagodati prema nama što nas je učinio muslimanima. Nismo svjesni pa nerijetko se poigravamo sa tim imanom kroz razno razne avanture i raznorazne razne grijehe. Poigrajemo se sa tim velikim diamantom koji se zove Islam. Pa je Islam i iman, naše vjerovanje, najvrijednija stvar. Pita buzer nakon toga, nakon e, vjerovanja, nakon borbe na Allahom putu Koji su robovi najbolji? Pa kaže Allaho poslanik, najbolji rob je onaj koji najvredniji. Pa kaže, Ebu Zer, ako to ništa ne mogu, šta mogu učiniti? Kaže Allaho poslanik, pomozi ljudima u njuvim poslovima. Kada imaš neukog insana, ne zna nešto da radi, pomozi mu u tom njegovom poslu. Pa kaže, Ebu Zer, ako joj to ne učinim, Allaho poslanik Kaže, Allaho poslanik, govorit više puta kroz Hadise o tome. Kaže, neka sačuvaj ljude od svoga zla. I to je tebi sadaka Nažalost, Nažalost, nažalost, nažalost, vidjet ćemo u drugim hadisima gdje Allah poslanika ali sad sam kaži, čuvajte svoj jezik. Da njime ne vrijeđate druge ljude, to vam je sadaka. Kamo sreći kada bi danas sveli groj naših vraća i sestara koji koriste Facebook, koji komentarišu, koji vrijeđaju druge, psuju, potvaraju i tako dalje, kada bi samo živjeli po ovim hadisima. Da čovjek čuva druge ljude od svoga zla, to mu je već dobro djelo i dobro, hajde da kažem, upisujemo se kao sadaka. <kuh> Isto tako u drugom hadisu, Allaho poslani ka kaže hadijskoj bilažima muslimo debu zara, Allaho poslani kaže, svakog dana čovjek osvan je dužan podijeliti sadaku za svaki izglob i koz svoga tijela. Allaho poslani kaže, pošto naši izglobovi, pogledajte kako je naše tijelo precizno, potpuno, savršeno, Kaže Allahu pusanik svaki dan kada insan ustani kada osani i zahvali prema Allahu što mu je podario tako da lijepo njegovo tijelo funkcioniše i njegovi zglobovi klanja sjedi ustaji, svojim rukama može uzeti šta želi trebao bi dužanje Moralno bi bilo da za svaki taj zglob, a ima i 360 u tijelu, tu je rekao Božji poslanik prije 1600 godina. Danas nauka kada prebroji sve zglobove u ljudskom tijelu, kažu u ljudskom tijelu ima 360 zglobova. Pa kaže Allah poslanik, bilo bi moralno, trebao bi čovjek da dadne za svaki zglob po jednu sadaku. Pa kaže Allah poslanik, saran, svaki tesbir je sadaka. Svaki tahmid da čovjek rekne Elhamdulillah je sadaka. Svaki tahlil da čovjek rekne La ilaha illallah je sadaka. Svaki tekbir da čovjek rekne Allahu ekbir je sadaka. Naređivanje na dobro je sadaka. Odračanje od zla je sadaka. A sve to mogu zamijeniti dva rekiata duha namaza. Ovaj adis ima razno razne svoje predaje pa ćemo ih poslije citirati, ali e, dosta puta mi imamo skučenu viziju i pogled na to šta je to sadaka. Pa ovdje Allah poslanik nakon što nam je kazio da bi bilo lijepo i pohovalno da čovjek na svaki izglob zahvali Allah u zato što lijepo njegovo tijelo funkcioniši da dadne sadaku na svaki zglob Ali onda Allah poslanik e, Pojam sadake je proširio. Ne da samo sadaka da dadimo Marku za svaki izglob. Ne, kaže Allahoposlanik, zikr, spominjanje Allaha, Subhanallah, Elhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu ekber, sve su to sadake. Pa im sam bi trebao da navikava svoj jezik Da kada je u auto kada putuje, kada silazi liftom iz svoje zgrade, kada ide na posao, kada čeka negdje nešto u redu, vozi se autom, koliko puta čovjek sam sebe uhvati da vozi auto sat vremena i šuti. Koliko je u ti sat vremena mogao izgovoriti tesbija, Zahvale Allahu tekvira, riječi la ilaha illallah i tako dalje. Pa insam bi trebao raditi po ovom hadisu da se maksimalno trudi da što više zikri jer svaki zikr, svaki spomen Allah je jedna sadaka. Allahu uposlednji kaže naređivati na dobro, odvraćati od zla i to je sadaka. A sve to ko hoće da zamijeni sa jednim ibadetom dva reke duha namaza. Ja sam nedavno objavljivao jedan kraći tekst o duha namazu. Pa lijepo bi bilo pohvalno da, da, da ljudi vrati se tamo na Facebooku da nađu da pročitaju neka osnova pravila vezana za duha namaz. Od njih je da vrijeme duha namaza počinje sa izlaskom sunca kada sunce iziđe i oskoči u visini jednog koplja, a to su danasni učenjaci pro, kažemo, pretvorili u nekih 20 minuta. Znači, Kada završi vrijeme sabah namaza, kada sunce oskoči 15-20 minuta nakon izlaska sunca, može se početi klanjati duha namaz koji je spomenut u ovom hadisu, koji njenja sve one sadake koji čovjek treba da izdvoji, 360 sadaka u toku jednog dana za svoje tijelo. Ako klanja dva rekiata, duha namaza, on je se ako Bog da odužio. Pa vrijeme duha namaza počinje od izlaska sunca, znači nakon što sunce iziđe i oskoči u visini jednog koplja, a to su islamsko čenjaci, hajde kažemo, pretvorili u današnje mjere jedince oko 20 minuta. Tek tada možemo početi, znači ako imamo u vaktiji da piše izlazak sunca da je u 6 sati, sačekat ćemo 6.20, 6.25 i, i možemo klanjati duha namaz. Može se klanjati sve do predpodni namaz isto tako 15 ili 20 minuta prije podnje namaza se prestaje klanjati jer je to vrijeme kada je sunce u zenitu i kada je Allah poslanik selam zabranio da se klanja na fila. U tom velikom jednom periodu od izlaska sunca pa do podnje namaza čovjek ima otvoreno da klanja duha namaz. Duha nama se klanja, a, znači a, nije ograničeno. Može se klanjati dva rekejata, može četiri, može šest, može osam. Najljepši je, s odno hadisma Božih poslanika selam da se na fila, kada se god klanja da se klanja dva po dva rekijata. Da se klanjaju dva rekijata pa se preda selam. Pa se opet klanjaju dva rekijata pa se preda selam i tako koliko čovjek može, ako bi klanjao samo dva rekijata, oni ispunju ovaj sunnet koji traži znači, koji se traži u ovom hadisu, a to je zamjena za ove sve sadake kada je u pitanju ljudsko tijelo. Duha namaz nima nešto određeno što se može na njemu učiti, može se učiti znači bilo šta nakon Fatihe. Isto tako, duha namaz nema poseba nijet. Dovoljna je činjenica dok čovjek kreni da ide u toalet, da abdesti, da kaže u svom srcu želim da idem abdesti, kako bi duha namaz, to je dovoljno. Ne postoji poseba nijet. Isto tako, pošto je duha namaz dnevni namaz, osnova je da se u sebi uči, znači toliko da čovjek čuje samo sebe. Ali ako bi čovjek učio i poluglasno, nije napravio, ako Bog da, nikakav, nikakav prekršaj. Nije ovo predavanje kažemo kojem ću mi pojašnjavati fikske propise, ali eto, nije zgori da čovjek poznaje određene osnovne propise vezane za ovaj namaz i vjerujem da velik broj ljudi ne praktikuju ovaj sunet klanjanja duha namaza što bi trebalo da bude praksa. Postoje i mnogi drugi hadisi Allahu poslanike sallallahu alejhi ve selam o je moj posticao svoj ummet na klanjanju duha namaza i obećao određene posebne nagrade za ovaj namaz pa smo kazali da se on klanja od izlaska sunca 15 20 minuta, počinje njegovo vrijeme, pa sve do 15 minuta ili 20 minuta do podni namaza do predpodni namaz. Nakon toga Allahu poslanik ali se ratu vaseram također u vjerodosnovnom hadisu od Ebu Zara radijallahu ta'aranhu se prenosi da je Allahu poslanik ali se ratu vaseram da su mu došli ashabi kažu Allahu poslaniće. Ima ashaba koji su bogati, a ima ashaba koji su siromašni. Pa ovi bogati udjeljuju imetak, oni klanjaju kao što i mi klanjamo, oni poste kao što i mi postimo, ali oni imaju prednost nad nama. Oni udjeljuju svoje imetke, a mi to ne možemo. Govori siromašni jasabi, Boži i poslaniko, ali i se ratu osram, kažu Allahu poslanići, ima bogatija shaba, ima siromašnija shaba. Pa bogatija shabi, oni klanjaju kao i siromašni, oni postaju kao i siromašni, ali oni imaju nešto dodatno. Oni udjeljuju svoje imetke, a siromašnija shabi ne mogu. Pa kaže Allahu poslanik, ali i se ratu osram, hoćete li da vam ja ukažim na jedno dijelo? tim dijelima ćete vi sustići te bogataše, pa čak i možete i prestići. Pa kaže Allah poslanik, ali salatu wasalam, svaki tesmih je sadaka, svaki tekbir je sadaka, svaki tahmid je sadaka, svaki tahlil je sadaka. Naređivati na dobro, odraćati od zla je sadaka. Pa kaže Allah poslanik, ali salatu wasalam, ovdje je nešto dodatno, čak spolno općiti sa svojom suprugom je sadaka. Pa kažu ashabi, Allahu poslaniče, zar i to da čovjek zadovolji svoje strasti, zar i to može biti sadaka, kaže Allahu poslani, karih se ratu oseram, a šta mislite? Kada bi insan svoje strasti zasitio na haram i neispravan način, kroz glu, da li bi bio griješan? Pa kažu bi. Pa isto tako kaže, ako on te svoje straste zasiti na propisan, dopušten način sa svojom suprugom, on će zato biti nagrađen. Pa vidimo, znači, braćo moje drage i cijene sestre, savršenstvo ove naše vjere. Opet, znači, ovaj hadis, njegova glavna Poruka je jeste to da čovjek putem e, zikra, spominjanja Allah subhanu wa ta'ala, rječima subhanallah, elhamdulillah, wa la ilaha illa, wa akbar, može prestići, stići i prestići ljude koji su mnogo, mnogo svoga imetka izdvojili. A opet, Boži poslanik je čak nave ovdi jednu posebnu stvar, naređivanje dobra, odvraćenje zla. Pa čak kada čovjek ima spolni, intimni kontakt sa svojom suprugom, On će zato biti nagrađen. Zašto? Zato što je zasitio svoje protjeve i strasti na halal i dopušten način. U sljedećem hadisu, 121. hadisu, kojeg bilježi ima muslim od Ebu Zera, također se prinosi da je Allah u poslanih kazao nemojte pocenjivati ništa od dobrih dijela pa ni to da vedra lica sretneš svoga brata. Rekli smo da je ovo poglavlju u kojem Allah, imam nevi Rahmetullah i Alihi želi da pokaži raznorazni puteve činjenja dobra. Pa je spomenuo nekoliko hadisa iz kojih smo mogli shvatiti da je zikr spominjanja Allaha sadaka. I razno razne vrste zikra, estagfirullah, elhamdulillah, la ilaha illa, wallahu wa akvar, subhanallah i tako dalje. Svaki taj zikr je dobro dijelo prelazi, znači imam nevevi nakon što je spomenuo da je do naređivanje na dobro, odvraćanje od zla, pa čak i intimni kontakt, da je to sve. Zato će čovjek imati nagradu, prelazi na jednu drugu vrstu dobrih dijela, a to je, kaže Allah u poslaniku Hadisu i Ebu Zarra, nemojte pocijenjivati dobro dijelo, pa makam da sretniš brata muslimana lijepog, ozarenog i vedrug lica. Subhanallah ilazim, pogledajte kako je naša vjera lijepa, kako je savršena, kako je potpuna, da je osmi prilikom susreta brata muslimana da je to sadaka i da je to dobro djelo i to koje je dobro djelo? koji čovjek ne treba pocijenjivati. Jer mi nekada mislimo da je nešto e, malehno, a ono može biti kod Allaha subhanahu wa ta'ala veliko. Imamo vjerodostljene hadise koji će vjerovatno nekada tamo kroz rijadu salihin doći da Allah poslani kaže kada insan e, udjeli sadaku makar bila malehna Ali ako je iz netka, ako je iskreno radijallaha Allah subhanu wa ta'ala u svoju ruku preuzme tu sadaku, pa je on njeguje, pa je on, hajde da kažemo, čini velikom da, da bude velika kao brdo. Zato, braćuma draga, insan ne treba pocijenjivati. Zamislite razliku kada se sretnu dvojica braća i muslimana i obovojica namrgođeni. Razlika je kada se sretnu ozarenog lica, veseli, nasmijani. Da, svako od nas ima problema. Kada bi čovjek bio vesel samo onda, kada nema problema, možda nikada niko ne bi bio vesel. Jer svi mi imamo svojih problema. Bez obzira. I oni bogati imaju problema. I oni siromašni imaju problema. I oni učeni imaju problema. I oni svi imaju problema. Ali to nije razlog da čovjek ne bude nasmijan i vedar kada se sretni sa bratom muslimanom. Nakon toga, 122. hadis od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhum. Opet hadis o udjeljivanju sadake za zglobove, ali znači, Boži poslanik u ovoj predaji je spomenu razno razne druge načine. Kaže Allah poslanik na svaki ljudski zglob u svakom danu u kojem izađe sunce treba dati sadaku. Sadaka je izmiriti dvojicu ljudi. Sadaka je pomoći da čovjek uzjaha svoju jahalicu ili pomoći mu da na nju digne svoj tovar. Lijepa riječ je sadaka. Svaki korak kadžami je sadaka, a sadaka je uklanjanje puta onoga što smeta prolaznicima. Pa je Allah poslanik ovom hadijsku koji bilježi Buharija i Muslim dobra djela također proširio. Razno razna dobra djela su nam sadaka. Znači opet se vraćamo, čovjek bi trebao da zahvali Allahu Đalešanu što mu je stvorio njegovo tijelo tako skladno Njegovi zglobovi tako znači lijepo radi da bi trebao za svaki zglob da zahvali Allahođeršanom da uradi dobro djelo i da da sadaku. Pa kaže Allaho poslanika ali se letu osram, izmiriti dvojicu ljudi je sadaka. Čovjek ako zna da ima i dvojica ljudi koji ne govori ili ima neki problem među njima, ako on bude taj koji ih pomiri, mimo toga postoje mnogi drugi hadisi koji govori o vrijednosti izmirivanja ljudi, ali minimalno što se zato može kazati jeste da je to sadaka. U prijašnje vrijeme ljudi su koristili jahalice. Pa kaže Boži poslanik da čovjek pridrži nekom jahalicu, da mu pomogne da uzjeha na jahalicu, to je sadaka. Prija su ljudi tovarli tovar na jahalice. Pa kaže da nekom je pridrži taj tovar, tovar. i to je, kaže Allah poslanik alihi salatu wa salam, isto sadaka. Lije riječ je sadaka. Evo pogledajte, braćo moja draga, može li neko od nas da bude da ne može udijeliti sadaku? Lije riječ je sadaka. Znači stvar se vezuje za naše srce, stvar se vezuje za naš edeb, stvar se vezuje za naše htjenje. Koliko mi zaista želimo da uradimo dobro djelo svako od nas ima lijepu riječ. Kada sretni je nekog komšiju da se upita, assalamu alaikum, kako ste, kako zdravlje, kako su vam djeca, kako vam je otac, kako je vrijeme i tako itd. kako živite, mogu li vam šta pomoći, lijepa riječ. Lijepa riječ u svakom pogledu. Ako vidimo nekoga da je iskušan sa određenim usibetom, da mu pokušamo, hajde da kažem, ublašiti njegovu tugu. Strpi se, brate, Allah te nagradi Nisi ti jedini ko ima problema. Svi imamo problema. Allah će te nagradi ako se strpiš. Lijepa riječ. Lijepa riječ detetu, Lijepa riječ roditeljima. Lijepa riječ supruzi. Lijepa riječ komšiji. Jer ovdje je došlo, to jest savršenstvo ove vjeri. Da ostavlja termine široke, lijepa riječ. Nije kazano lijepa riječ roditelju, niti je kazano lijepa riječ supruzi. Ne, lijepa riječ svima. Nevjerniku, kada vidiš čovjeka nevjernika i sa njim lijepu, nažalost, Evo, mi imamo dosta puta priliku da nas ovdje posjete neki ljudi koji dođu ciljano da provociraju znači osobe koji slušaju predavanja. Tu treba da se dokaže i pokaže naš moral i naš ahlak. Baš jedan brat Tagalla nagradi da nas poslao e-mail i sugeriše da se nekad na tu temu održi jedno kraće predavanje. Znači, braću moja dragi sin i sestri, kada dođu ljudi koji provociraju, mi treba da njih podučimo svojim ponašanjem. Kada provociraju, kada psuju, kada vrijeđaju, mi ćemo ih na lijep način ili ćemo ih blokirati ili ćemo ih na lijep način podučiti podučiti da im kažemo E ovo je Islam. Evo pogledajte šta je Islam. Lijepa riječ prema svima. Zato je spomenuto prije u nekim stihovima i pjesmama, lijepa riječ i željezna vrata otvaram. Pa znači, od načina činjenja dobrih dijela jeste i lijepa riječ koja nije ograničena. Lijepa riječ malom djetetu, velikom djetetu, starom čovjeku, roditelju i tako dalje. Bez obzira u kome se radilo, svako voli lijepu riječ. Pa kaže Allah poslani kada je se radilo sram, svaki korak kad džami je sadak. Koliko čovjek napravi koraka do džami? Možda stotine koraka napravi do džami i ne osjeti, a svaki taj korak... Meleki upisuju za sadaku. Uklonuti prepreku puta, ono što speta prolaznicima, također je sadaka. Nakon toga, u 124. hadisu, Allah poslanika alaih salatu wasalam kaže O žene muslimanke, neka ni jedna od vas ne pocijenjuje poklon koju donese njena komšinca, pa makar se radilo o ovčijem papku. Subhanallah il azim. Kaže Allah poslanik, podučava ovdje sada drugu stranu. Mi imamo sada osobe koji smo naučili da ne treba pocijenjivati malehno djelo. Doće nam sada hadisi u kojima Boži poslanik kaže, nemojte pocijeniti dobro djelo makar da udjelite sadaku poladatuli. Čuvajte se vatri džehenevski između nas, Nasudnjem danu će između nas i kazne, znači mi imamo gledamo kaznu, džehennem. Treba da nešto stavimo između nas i džehennema. Pa kaže Allahoposlanik, čuvajte se vatri džehennemski, makar sa pola datuli. Zamislite danas da vam neko dadni hediju. Poklon kaže, evo ti pola datuli. Možda da nam dadni jednu datulu, možda ne bih tjeli prihvatiti jer nam je to mizirno. Boži poslanik kaže, čuvajte se od vatri sa pola datuli. U ovom hadisu Allahoposlanik podučava drugu stranu. Koju, ona strana koja prihvata taj poklon pa kaže Allaho poslanik, o žene muslimanke, nemojte odbijati, nemojte pocijenjivati nečiju sadaku, makar da vam neko donese ovčiji papak. Znači, navodi Boži poslanik nešto mizerno, nešto, znači, to, mo, to bi se moglo danas kazati u nekom vremenu da ti neko donese e, od teleta neku potkoljenicu na koju nima skoro ništa mesa. Možda se može staviti u neku supu ili neku čorbu, ali čovjek ne treba da to pocijenjuje. Ne treba da to pocijenjuje. Ni onaj koji daje, a niti onaj kome se daje trebao bi da razumije situaciju da taj insan je dao ono što je mogao da dadi. U 125. hadisu Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem opet pojašnjava da postoje raznorazni načini činjenja dobrih djela, pa kaže Allahov poslanik u hadisu Buharije i Muslima, iman se sastoji od 70 i nekoliko ili 60 ili nekoliko ogranka. Iman, znači naša dijela koja potvrđuju naš iman, ima i 60 i nekoliko ili 70 i nekoliko. Pa kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naj njegov dio su riječi la ilahe illallah nema boga osim Allaha njegov najniži dio jeste uklonuti s puta ono što smeta ljudima a stidje dio imana pa ovdi Allahu poslanik ali salatu ve selam kaže da znači imamo jednu veliku ljestvicu gdje su djela koja ukazuju na naš iman Pa najveća ta ljestica jeste da čovjek kaže La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ja vjerujem da nema drugog Boga koji zaslužuje da bude obožalosim Allah Đelešanohu. Ali kaže najniži dio, ovo ono što nama treba, najniži dio imana jeste da čovjek skloni je sputa ono što smeta prolaznicima. Ali kaže Allaho poslanik, istidje dio imana. Pa je istid koji nažalost, nažalost danas nama svima kako muškarcima tako i ženama Svima nam treba istidje dio imana. <clears throat> Nakon toga u 126. hadisu Allahoposlanika alaih salatu wasalam citirao je hadis, u hadis mi ćemo ga citirati malo duži hadis da je Allahoposlanika alaih salatu Selam, spomenuo jednog čovjeka iz prijašnjih naroda koji je išao kroz pustinju Pa je došao do jednog bunara i vidio je pored bunara psa koji je toliko bio žedan, toliko izmoren da je o zemlju, da je liza o zemlju skoro znači da je uginuo. Toliko je bio žedan. Pa taj čovjek je sišao u bunar Pošto u arabskom svijetu, znači bunarevi su tako se pravi da je čovjek treba da siđe ako želi vodu, treba da siđi u bunar. Pa je čovjek sišao u bunar, nije imao sasvom nikako znači kof nije imao neku zdjelu, pa je uzeo u svoju mestu, u svoju cipelu, natočio je vodi, stavio je svoja usta i ponovo se popeo i to psu znači psa je na pojio pa moj Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga nagradio ga, oprostio mu grijehe, a u jednom rivajetu je došlo da moj Allah subhanahu wa ta'ala oprostio grijehe i da je ga da je ga uveo usno, u, zbog toga u džennet. <kuh> pa vidimo braćo i majdraga, nam u u sljedećem jednom od sljedećih hadisa da Allahu bostani kalise salatu selam postavio jedno veliko pravilo pa je kazao sve što je živo biće I ima neku potrebu, pa ako ga mi nahranimo, ako ga mi napojimo, mi ćemo zato imati nagradu. Znači sve što je živo, bez obzira da li bilo razumno, da li bilo nerazumno, da li to čovjek bio musliman, da li bio nemusliman, insan ako to neće mu, živom biću, učini neku uslugu, uradi neki hizmet, nahrani ga, napoji ga, insan će zato imati nagradu. <hums> Također došlo je, u 127. hadisu da je čovjek, da je Allah posljednik rekao vidio sam čovjeka kako uživa u blagodatima dženeta zbog drveta koje je posjekao i uklonio sa puta jer je smjetalo muslimanima. Allah posljednik kaže vidio sam čovjeka u dženetu. Uživa u blagodatima i nijametima, njegovo dobro djelo je koje on učinio i koje je znači zbog kojeg je zaradio dženet Zato što je vidio drvo na putu, pa je on to drvo posjekao da muslimanima ne smeta. Pogledajte, braćo moje draga, jedno malehno, lagahno dijelo, ali kada čovjek ima iskrenu namjeru. Želim nešto da uradim za društvo u kojem živim. Nažalost, velik groj nas je osjećaj za tim da radimo djela koja su društveno korisna. Pa insan treba da se potrudi da bude primjer Evo danas imamo na svakom koraku, narošto mi u Bosni možda braća koja slušaju tu iz dijaspori i manju priliku ima, ali kod nas na svakom koraku imate bačenu limenku, kesu, papir ili ovo ili ono. Pa da čovjek bude od onih ljudi koji će biti prepoznatlji po tome da se sagne, uzme papir, uzme kesu, uzme bocu, uzme limenku i ubaci tu u korpus za smeće. Imajući namjeru da želi da uradi dobro djelo, da to ne smijeta ljudima i imajući namjeru da ljudima pokaže šta je islam. Da ljudima koji prolaze kaže, evo pogledajte šta znači biti musliman, šta znači sredbenik Muhammed, ali se ljati nama muslimanima nije teško se sagijeti, uzjeti tuđi otpadak i ubaciti ga u korpu. Mi živimo za ovo društvo, mi želimo da ovo društvo bude u prosperitetu i tako dalje. Pa znači, pogledajte kako na jednostavan, lagahan način. Malo prije smo imali primjer da je čovjek napojio psa. Ima vjerodostojna predaja, isto tako da je žena prostitutka napojila psa pa ju Allah želšanu zbog toga oprostio uveo i u dženne. Žena prostitutka koja činila velike grijehe zbog malehnog djela. Nakon toga... Allahus poslanik alejhi salatu vesselam odnosno imam nebi rahmetullahi alejhi citi radi iz božjih poslanika alejhi salatu wasalam, da kaže Allahus poslanik kogod god propisano i potpuno uzme abdest pa ode na džuma namaz i pomno sluša hutbu biće mu oprošteni grijesi od tog trenutka do sljedeće džumi i još dodatno tri dana Ako bespotrebno bude dodirivao kamenčiće, pogriješio, odnosno propala mu i nagrada te džumi. Pa pogledajmo ovdje, Allah poslanika ali se ratu oseram nas upozorava, odnosno otvara nam jedna nova vrata za činjenje dobra, to je kogod propisano li potpuno uzme abdjest, pa ode na džumu i pomno sluša, ovdje je bitno i pomno sluša, znači na hudbi, nažalost, tijeli broj ljudi ne zna propis da je na hudbi strogo, strogo zabranjeno bilo šta govoriti. Onog momenta kada imam počni na hudbi da drži hudbu, zabranjeno je progovoriti bilo šta. Čak da čovek kaže ti selam aleikom da mu ne odgovoriš. Da ti nešto kaže, da vidiš nekoga ništa, u toku hudbe se ne smije progovoriti jedna riječ. Čak Božiji poslanik kaže, u to vrijeme ljudi su sjedili na zemlji. Pa neko uzme u toj svojoj dosadi čijemu slušajući hudbu, uzme kamenčići sa kamenčićem se igra, kaže Allahov poslanik, taj čovjek je izgubio tu nagradu, koju nagradu da će se čovjek oprostiti grijesi, normalno mali grijesi od 1. do 6. do 2. i usto još 3 dana. Znači grijesi koji će čovjek počiniti u narednih 10 dana, mali grijesi čovjek će biti oprošteni ako čovjek lijepo i potpuno abdesti, ode u džamiju i pomno sluša hudbu s od novom hadisu Božiji poslanika Alihi se letvo se nam. U 129. hadisu Allahu poslanik nam ukazuje na jedno novo djelo a to je pranje tijela prije obavljanja namaza abdest. Iako abdest najizgled je jednostavan i badet ne, ne ne iziskuje od nas pola minute ili minut ali videćete kakve nagrade očekuju onoga ko ispravno uzme abdest kaže Allahu poslanik ali sevetu selam kada se musliman ili mu'min abdesti pa opere svoje lice sa njegovog lica zajedno sa vodom ili sa poslednjom kapi vode spadnu svi grijesi njegovih očiju čovek kada lijepo abdesti opere svoje lice kaže Allahu poslanik ali selatu selam sa zadnjom kapi kada čovek osuši svoje lice spadaju grijesi koji je čovjek učinio svojim očima. Pa kaže Allaho kada opere svoju ruku, sa, njegov, sa njegovih ruku zajedno sa vodom ili sa posljednjom kapi vodi, spadnu svi grijesi koji je učinio svojim rukama. Pa isto tako ruke, pa isto tako noge, znači čovjek, grije koji je rukama, grije koji je počinio nogama, grije koji je svojim očima, svi ti grijesi spadaju sa zadnjom kapi vodi, pa Allaho nam je u ovom znači kontekstu, a imam ne jer je to citirao u ovom e, poglavlju, razno razne metode i načini činjenja dobrih dijela. Jedan način činjenja dobrih dijela jeste propisano uzimanje abdesta. Kaže se u sljedećem hadisu od Ebu Huriri, pijet propisanih namaza, džuma do džumi, ramazan do ramazana, brišu u grijehe koji se počinu između njih ukoliko se ne počini veliki grijesi. Znači ovdje vidimo, to je na klauzula koju mi neprestano spominjemo, Namaz do namaza, džuma do džume i Ramazan do Ramazana, briše, inša Allah, počinjenje grijehe koji su između počinjeni ako se izuzme i ostavi veliki grijesi. <coughs> Kaže Allahu poslanik u hadisu Ebu Hureyri, hadis je 131. hadis u knjizi Riyadu Salihin. Allahu poslanik rekao, hoćete li da vam ukažem na ono u čime Allah briše grijehe i čime se postižu deređe kod Allaha? Allahu poslanik pita svoje ashabe, Hoćete da vam ukažem ja na dijela koja brišu u grijehe I tim djelima se dižu da ređe. Normalno kažu sabi hoćemo Allahu poslanicu pa kaže Allahu poslaniku ali selatu ve u potpunjavanjem abdesta u teškim uvjetima. Noćno koraka do džamije i šekivanje namaza u džamii. To vam je vrijedno kao bdijen bdijenje na Allahom putu, znači u borbi na Allahov putu. Pa kaže Allahu poslaniku ali selatu ve u potpunjavanje abdesta u teškim situacijama. Znači, nekada je čovjeku hladno, pa možda bi on to malo i, hajde kažemo, nepotpuno u radiju. Ali u tim momentima kada je hladna voda, kada je hladna situacija, negdje je čovjek na izletu ili negdje je na polju, u tim situacijama kada čovjek potpuno abdesti, znači time mu se opraštaju grijesi i podižu mu se deređe. Mnoštvo koraka do džamije i šekivanje namaza u džamiji. U 133. hadisu debu Musa el-Ešara Al radijallahu ta'ala anhu se prenese da Allahu poslanik kazao kada se čovjek razboli ili bude na putu njemu se pišu nagrade za sva ona djela koja je radio kada je bio kod kući, kada je bio kod kući, kada je zdrav. Pogledajte ovaj hadis aliskoj bilazimam Buharija od Ebu Musa el-Ešara radijallahu ta'ala koliko je bitan u islamu nijet. Koliko je bitna namjera. Kaže Allahu poslanik kada se insan razboli ili kada odputuje. To su dvije situacije u kojima čovjek umanjuje svoje ibadete. Čovjek kada putuje, naročito u prijašnja vremena, a i danas. Čovjek koji putuje, vozi auto, čovjek koji na aerodromu, sedi u avionu i tako dalje, ne može ibadetiti kao što ibadetiti kod kući. Pa kaže Allah poslanik, čovjek kada otputuje ili kada se razboli. Čovjek kada je bolestan u većini slučajeva ne može ibadetiti kako je ibadetio kada je bio zdrav. Jednostavno, bolestan je, iscrpljen je i tako dalje. Ali zbog namjere. Jer Allah dželšanu zna da on nije otputao ili da nije bolestan, on bi i badetio. Pa kaže Allaho poslanika, njemu bude upisano sve što je činio dok je bio zdrav i dok nije bio na putu. Pogledajte, braćom, dragi i svine sestre, veličinu Islama i pogledajte koliko je u Islamu bitna namjera. U Islamu čovjek može zbog namjere zaraditi mnoga, mnoga djela. Allahu poslanik se saratu wasalam jedne prilike svojim ashabima kaže i te hadise smo, komentari se govorili smo u prvim pogledama kad smo govorili o ihlasu, kada su ashabi krenuli u bitku na Tebuk. To je bilo u ljetnim danima, znači vrućine velike. Ima, kaže, ljudi koji su ostali u Medini, ali su oni s vama gdje god vi da idete kroz neku dolinu i bilo kakav musibe da vas zadesi, oni će imati nagradu kao i vi. Pa su da ja začudili. Kako, kaže Allaho poslanik, njih je spriječio validan razlog bolest da iziđu. Oni su imali namjeru. Pa je u islamu namjera veoma bitna stvar. Allaho poslanik kaže kada insan za zanoći i ima namjeru da ustane sutra na noćni namaz na veći, pa prespava taj noćni namaz, njemu se upiše. Njemu se upiše nagrada nošnog amaza. Znate svi onaj poznati hadis e, gdje je Allaho poslanika Alise Ratussalam kazao, dunjalog pripada jednoj od četiri osobe. Pogledajte, braću madraga, što je u Islamu znači nijet i namjera. Pa kaže Allaho poslanika Alise Ratussalam, prvi od tih ljudi je čovjek koji ima i tak ima znanje. Pa to njegovo znanje ga je odgojilo da i metak usmjerava gdje treba. da Daje sadaku, daje zjebke, pomaže rodbinu, pomaže prijatelj i tako dalje. To je najbolji. Drugi čovjek koji ima znanje, ali nema imetak. Ali kaže, ja kada bi imao imetak, ja bi udjeljivao kao ovaj. Jer ja bi bio poput njega. Nemam, ali bi bio. Samo zbog njeta, kaže Allah poslanik, njih dvojica su nagradi isti. Subhanallah il zbog namjeri. Je li teško danas da neko od nas kaže, ja kada bi imao mnogo novca, ja bi udjeljivao kao taj i taj. Ako to uspijemo, ako svoje srce odgojimo na tom nivou, mi ćemo imati nagradu kao onaj koji udjeljivao. Pa kaže Allah poslanika, nakon što je spomenuo dvije kategorije ljudi, kaže treća kategorija, čovjek koji ima novac, ali nema znanje. Pogledajte koliko je bitno znanje u Islamu. Nema novac, ali ima znanje. E, odnosno, nema znanje, ima novac. Pa on taj novac dijeli gdje ne treba jer nema znanja. Troši sa njim, znači čini harame, troši tamo gdje ne treba. Pa kaže Allah poslanik i četvrti, čovjek koji nema novac i nema znanje. Nema ništa. Ni novca, ni znanja. Ali on kaže, ja kada bi imao, ja bi udjeljivao kao ovaj. Misleći na ovoga koji ima pare, nema znanja, troši novac u harame. Kaže Allaho poslanik, njih dvojica će biti, kaže, u isti u igrijehu. Zbog čega? Samo zbog nijeta. Zato se čuvajte, braćo moja draga i sestre, da vidite tamo neke milionere i neke milijardere koji rasipaju svoj metak i da u vašem srcu se pojavi klica i da kažeš, i ja kad bi moj metka, i ja bi ga trošio tamo gdje ne treba već suprotno to mi da odgajamo sebe, da odgajamo svoju dušu, svoje srce, kada bi imao imetka, ja bi gradio džamije, ja bi otvarao bolnice, ja bi gradio škole, ja bi i tako dalje. Znači da čovjek u svome nijetu ima dobre znači namjere. Kaže Allah u poslani k'alise r.a. u 134. hadisu od džabira r.a. Svako dobročinstvo je sadaka. Pogledajte sad ovaj široki hadis, veliki hadis. Svako dobročinstvo, bez obzira prema komi, bez obzira kakva vrsta dobročinstva. Nekada je dobročinstvo nekada nekom je dati marku. Nekada je dobročinstvo nekom je kazati e, gdje je neka prodance neka ulica. Nekada je dobročinstvo nekom je... Znači, toliko je načina, toliko je metoda. Danas stojite u supermarketu, imate velika kolica, prepuna čekate... I je čovjek samo sjednim artiklom, a vi mu kažete izvolite gospodine, da ne bi vi čekali cijelo vrijeme i mene, evo izvolite. To vam je sadaka. To je islam. Pa islam treba, insan treba da se trudi da čini znači sva ta djela. Kaže Allah u postaniku li selatu i selam u redostu mehdisu, ni jedan musliman ne zasadi ni jednu sadicu. A da sve što ne pojede sa ne bude njemu sadaka. I ono što se sanje nje ukrade, njemu je sadaka. Niko neće ubrati plodove sa nje, a da zato njemu neće biti upisana sadaka. U, pre, u drugoj predaji stoji, nijedan muslima ne zasadi sadnicu sa koje pojede čovjek ili životinja i ptica, a da njemu ne bude sadaka. U trećoj verziji stoji, nijedan muslima ne zasadi sadnicu ili posije žitaricu sa koje pojede čovjek ili životinja ili bilo šta drugo, neki insekt, a da njemu to neće biti sadaka. Pogledajte, braću madrug, ovo su jedna nova vrata Jedan novi na činčinije dobri djela za sađivanje sadnica s kojimaci s kojim će jesti ljudi. Pa kada znači sam zasadi sadnicu, sanje kada sutra neko ukrade nešto, njemu se upisuje sadaka. Sate znači sadnice kada neko ukrade, pojede ptica, pojede životinja, bilo ko da pojede, njemu se bude, njemu se upisuje sadaka zato što je uzeto sati sadnice koje je on zasadio pa su jedna ovo nova vrata, novi metod, način, eh, ajde da kažemo, činjenje dobrih dijela. Zamislite koliko je nama danas olakšano da čovjek s od novom hadisu, u to vrijeme su bile sadnice, danas imamo da čovjek ima Facebook profil, pa objavi nešto lijepo i korisno, pa ljudi čitaju, pa se ljudi koriste, pa ljudi praktikuju ono što su vidjeli. Nadamo se da će takav insan imati velike nagrade. Čovjek je oštampao knjigu, pa ljudi čitaju tu knjigu ili je kupio letaka, pa je podijelio te letke, ostavio ju u neku džamiju, pa ljudi čitaju godinama iz njegovog mushafa. Sve su to stvari koje su prilazno karaktera o kojima bi čovjek trebao da razmišlja. Nakon toga, Došla, došli su nam hadisi u kojima Allah, upostanik hadisi, rato se nam potvrđuje da privedemo kraju, ostalo nam još dva, tri hadisa, mi ćemo ih rezimirano spomenuti. Jedan od hadisa jeste da su neki ashabi razmišljali, znači, bila im je daleka kuća od džamije, pa su i drugi nagovarali da se približi malo bliži džami, pa su kazali, mi očekujemo kod Allah, što je, za svaku našu stopu koju učinimo i naš korak, nagradu pojima Allah poslanika ali je salatu wasalam potvrdio i kazao, e, dobićete ono što ste namjeravali za svaku, znači stopu ćete dobiti nagradu. U jednom vjerodoslovom hadisu Allah poslanika ali je salatu wasalam kaže 40 je plemenitih svojstava. Postoji u Islamu, znači 40 plemenitih svojstava, a kaže jedno od njih, Među najboljima jeste to da čovjek dadi nekom je svoju ovcu ili svoju kozu koja se muze da je on koristi. Pogledaj, tu vrijeme je to bila koza. I danas dan, vjerovatno, veli groj ljudi na selu neko dobije djete, ali nema jednostavno kravu, nema kozu, možda ne može rantiti svoje djete. Pa je velika sadaka da mu neko Komš, komšija ili prijatelj, poznaji gradni i kaži, e, evo dok, hajde da kažem, u mjeseci iz dva ili tri vi hranite ovu kravu i uzmite njenom mlijeko sebi. Danas... Analogno to mi, ja ne kažem da je s to postoji isto primjer, ali došao vam je neki prijatelj iz inostranstva, došao je neki prijatelj iz nekog drugog grada da mu kažeš evo danas uzmi moje auto, koristi ga u Sarajevu, u Zagrebu, u Banjaluci, ne znam nijam ovdje ili undi, pošto si ti danas tu, potrebno ti auto, imaš mnogo obaviza. Znači, braćo moja draga i cijenje sestre, vrata dobra su otvorena. Samo je bitno koliko mi želimo, koliko mi žudimo. Pazite u to vrijeme, Božji poslani kaže dati komštiti, ovcu, da je on hrani i da je on muze, to je velika sadaka znači insanu koji to učinju. <clears throat> Kaže Allah poslanika alijih salatu wasalam u vjerodošnom hadisu, bojite se vatri pa makar sa polovinom datuli. To je na hadis koji smo citirali, rekli smo da će doći u ovom poglavlju, da je Allah poslanika alijih salatu wasalam posticao svoj umet načinjenje dobra Pa makar to dobro bilo nešto malehno, da se čovjek čuva vatre sa nekim sitnim dijelima, makar to bila polovica da datuli. I na kraju eh, zadnji hadis, odnosno predzadnji hadis da Allahu poslani kaže, uistinu je Allah zadovoljan čovjekom koji zahvali Allahu kada nešto pojede ili kada nešto popije. Čovjek pojedi popije, Allah je taj koji ga je obskrbio. I opet Allahu poslani kaže, Allah je zadovoljen sa svojim robom. Treba li nam veća satisfakcija za nešto da Allah bude s nama zadovoljen? Allah je taj koji nas je obskrbiu. Mi smo se najeli, upotpunili svoju znači, potrebu i na kraju samo ako kažemo alhamdulillah nakon jela i pića, to je dijelo koji nas vodi... Z zadovoljstvu uzvišenog Allaha Subhanahu taala da uzvišeni Allah bude zadovoljan nama zato što smo prihvatili činjenicu da je to sve od Allaha da je rizqi nafaka od Allaha da nas je on obskrbio i da nismo u tim lijepim momentima kada smo jeli i kada smo pili i kada se lagodno osjećamo nismo zaboravili na svoga gospodara pa nakon jela kada se zahvalimo zahvalimo nakon jela i pića To je dijelo koje vodi zahvala Allahu nakon i pića. To je dijelo koje vodi zadovoljstvo uzvišnog Allaha. I zadnji hadis jeste uh, hadis da Allah poslanika ali i salatu wasalam spomenuje više načina činjenja dobrih dijela, ali ono što je nama uh, interesantno jeste da je na kraju kazao suzdržavati se od zla je sadaka. Pa braćo moja draga i ciljni sestre, nemojte da budemo od onih ljudi koji će svoja dijela drugim ljudima poklonuti zato što su provodili sate i dane na internetu, na Facebooku, pod nekim lažnim profilima, vrijeđali, potvarali, iznosili neistine, petljali se tamo gdje ne treba, jednostavno sustignuti se od zla je također je sadaka čovjeku. Mi ćemo se ovdje zaustaviti, već je otprilike blizu vrijeme Akšavna maza. Od sljedeće srede, ako Bog da, ostavit zadnjih 15 ili 20 minuta za vrijeme u kojime ćemo odgovarati na vaše dileme, na vaše savjete, na vaše kritike, na vaše prijedloge, na vaše pitanja. Svakako sljedeće srede ćemo, ako Bog da, iskoristi vrijeme na kraju dersa i da izvučemo nagrade za osobe koji su presušale svih 20 predavanja i javile se na naš e-mail svojim imenom سبريزي منهم نكريو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك ويتوب إليك